Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu Wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun megjithoaram falënderojm rohem për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Rohem Allahun ti bekon takimet tona, ti bën të dobishmë po nënë vendunjoja dhe tash po vlerë ato ditën e takimit me ta. Të ndro laza besim të qap. Po vazhdojmë të son të mëleni Allah të mënduar në ligjëratën e radhës dhe jemi duke trajtuar një lejqë të rëndëseshën për rigjëve të Allahët Gjellegjellohu, normave që funksionojnë dhe vëprojnë minjerëzit dhe shëqërit. Imi duke të ajtuar normën e delimit edhe ndarjes mes të keqës dhe të mires. Dhe në kuadrë të këti të ajtimi kemi marrë edhe ndikimin e të mires edhe të keqës të këndividi. Andesikur që e mira dhe keqë janë të ndara, parë atë është. Dhe Zoti Gjendevala i ka bërë të qarta dy pozicionet. Gjithashtu edhe thëtarët dhe pasuesit e këtyre dy taburave janë të ndarë. Të ndarë në kuptimet e tyre të ndarë në sjelljet e tyre shumë të tjera. Dhe gjithashtu nga funksionimi i kësaj norme është se ata të sledë e përvesojnë të keqën. Përveshimi i kësaj të keqe shkakton tata mentalitet të caktuar, mënyrë mënyrë të caktuar të kuptuar, sjellje të caktuar. Dhe kjo i bën të ngjajnë këta njerëz gjatë historisë. O njerëzit që janë përveshëm të keqë janë të njëjtë në disa pika që kemi theks në takimin e kaluar, pavarësisht kohës dhe vendit që ata jetojnë. Dhe e njëjta konformtë ligj vlen edhe për të mirët. Njerëz të mirë i kanë shian ato tjuna njerës të mirë i kanë të njuhura ose janë të njuhur me veprimet të caktuara me mënyrë në silës të caktuar e kështu më radhë dhe pavarësështë a janë taku këta njerës me zvetë apo nuk janë taku pavarësështë a kamësu njëri pjetjetit nuk e të rëndësishme janë të njajshëm, janë të njejt në shumë pika si kurse të ta përmendim gjatë këti tajtimi sonët pra ndaj të dhe dhe si ku që kam cekën të akimin e kaluan në fillim të legjeratës du me cekën dhe sonte se kjo realitet që nga jep kjo leqë, kjo norm se njerëz e mirë e mirëa i bënd të njajshën me zvete nga një aspekt është inkurajus po nga një aspekt është nuk po thëmë kërcnus po nga një aspekt është me përgjësi pandaj Sa arë të lezojmë për njerës të e mirë në historië, qëfë për ata që kanë qenë kone, për i gambinit Alehi Sarratu, osa më sahabetet, tabinit, pastyna, osa ta që kanë qenë maherët, sa lezojmë për ta se kanë qenë të mirë, kemi qefë të jemi si kursata. Kemi qefë që edhe na të lavdruhëmit për Allah o Gjallewale dhe të jemi të shtërgjurë si kursata. Por nga njerën nërështë ta nga në ka plenë një farloj, shgëllnimi se nuk kemi jetuar në kohën e tyre, nuk kemi qenë bashko anik me ndoj pegamber dhe thanat tyre kanë qenë dy në kështë mërat dhe këtura bën nga njerë që të sëmbrapsëm nga përpjekja për të qenë të mirë si kërsa ata. Nëso kjo nërë nëjnë kërra janë, në thatë në, në qovë se e përveconi të mirën dhe bëni pjesë të juaja këtë mirë kjo e mirë kom një voj pasaj të mirë si kërsi ka bat nga se nuk e ka bërë, për shambull, në njerit mirë të kaluarën, koha, apo klima, apo ari, kuaj ka e tu të mirë, se ka buaj e të mirë. Po, sot për shambull, mund të marrim në një, të bëjmë analizë të shëndetit të njerëzën. Dhe shëndetit të njerëzën në varën nga vend një ku jetojnë, po, nëse njerëzë për shambull, jetojnë një vend, ku ari është i ndotur, ku ujë është i ndotur, kërshqimin në këtë cilësur, ka me reflektu këtë detyrimisht deshënë ata për nuk deshënë në shëndet e tynë, po. Dhe ta që jetojnë, për shambull, në vende ku klima është me e butë, me e mirë, ari është i pasër, ndikën në shëndet e tynë. Dhe ti mush me thonë, kësha pasër me ku një shëndet shumë, pasmëj se nuk jetaj atje. Për shambull, në aspekt në shëndetësur, ose në aspekt në ekonom performansa, pregaditit saktora këtu mërë tyrat saktora po me qenë me një vend tjetër mërë ma tepër në më hëmë, vend ndikan në aspekt në ekonomik, ndikan mirë, po me qenë i mirë i devat shumë i lafduar të kalaj gjenë në vala këtu rëtha nuk kemë më ndikim të madhë e qka më ndikim të madhë a fërësia jo të edhe përvecimin i kësajt mire ka mund si njëri me kun i mirë shumë, jetën në ambjen në dotër në kuptim të mendimeve, në kuptim të fesadit. A ma mund dhe ku një mirë? Nga se e mirë a bën i mund dhe rezitant dhe të këqijeve. Ka mund si njëri me e tu në një ambient shumë fesnik, shumë pasur, bot i keqë. A është e mund shme kjo? E mund shme është. Rëndaj, a pat për shambu, dyftyrësha, hipokrit, munafika, ku? Në vendin më të pasur, në Medinë. Në Medinë të pegametatësëm, i që le nëndërtoj vetë, Përna ne ni ni citat Kubanu risahesh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Përna ne një citat ku njerëzati kanë janë njerëz të mbarë që kanë shkëlqim në fytyrën e tokës. A ka vënë më mirë se kë... me gjithatë pat njerëz të këqij. Pse? Nga se nuk vora e vendi, nuk vora e klima. Voraj afërsia tyne me të mirën dhe afërsia nga e mira. Në kjo është një korrim përmbyllës. Nëse na e njohim të mirën e përveçojmë të mirën, do të na bën të mirë dhe do të avënd që pasaj ti imi të njajshëm me të mirët edhe pëse si imi ta ku kur me ta edhe pëse kur si imi pap me ta e kësë të më ratë prej nësonë do të përmenë nësa pikat dhatë, në ndihmojnë që të shërbimet o si standarde o si kriteri për të njofëse ku jemi ne me të mirët ku jemi ne me me të mirët të ndërën e mira e kam përmenë në takimin e parë të kësoj normë E mira përshin besimin, përshin fjalët, përshin veprat. Nuk është vetëm një pjesë e kësaj, është tërësi që në në brendinë e saj ka njësi të shumta, të mira. Mirë po, ma e mira e tërë saj është besimi. Do nuk ka veprë më të mirë se besimi. Nuk ka fjalë më të mirë se fjala e besimit, e kështu me radhë po. Besimi te Zoti xhallalahu, në Allahun tebarakuhu. Andajnua që të marrë një shambull nga mira për të pa ndikimin e kësojt mire të këtë miret për të matë pastaj edhe të këne ndikimin e kësojt mire, stona ka pëtë mire nësej që është e qartë Andajnë se marrëm si mostër shërbim me besimin e allonjën le uale qëfar ndikimi patë kë e mirë të këtë miret si i bërja ta ndikimi i këti besimit të në vëzër gjatësurisht ka qenë i njejtë. I njejtë. Nuk ka për shambullë, në këtë këtë këtë kanë ndikuhë ma pak të këta, në kë, s'kollidh i këme, vetëm kollia me përvecimin e këti besimit. Nëse kanë marë si duhet, ka qenë i vërtet, i pasë të nga njëllat, i gjenë të njejtë gjatësurisht. 50.000 vjetë, nëse kanë i pasë dolim me zvete, e kanë pasë, një produkt të përbashkët të njejtë. Për shambu, të ndërëzër të gjithë ata të sëtë, të gjithë ata të mirë, për i thamë këso, të gjithë ata të mirë, të sëtë e kanë përvecu këtë mirë të besimit, e kanë pasë jetën e mirë. E kanë pasë jetën e mirë, pa të limë, a kanë jetu të smurë apo të shnosh, a kanë jetu të pasën e të varëfën, Kanë jetu në malë, në kodra, në fusha Së më rëmëci si ku kanë jetu As të ku më rëmëci si në që farkojnë kanë jetu As të farvani Të gjithë e kam pasë jetë në mirë Ta të, të dykush Ku për dhinë që ka pasë jetë në mirë Unë nuk omë në unë me edith Nga se mi afton ajë që i din të gjithë Tha me na tregu për këtë qërës Allah o gjallëvala thotë në Koran Me në amin e salihan Me në dhekerin E unë tha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nasul an-nahl ayat 17 Allah thot kesto men qem men kushdo cfar do kohe dhendi citate rithona kushdo qof men amila salihan kush ben mir apo persha şey mira Kush bën mirë? Qoftë mashkun apo femërë? Nuk e qenë besimtarë. Besim është kërësori. Felenuh i jenë në hu hajatën të gjibë. Ne kemi me i dhenë jetë mirë. Gjdo kujtë. Allah e fletë vërtetët. Allah e fletë caktët. Nuk ka mund si me ahuqë kjo përëm dhe maskujtë. Absolutishtë. A i thëtë ka me pasë jetë mirë. Këndë dënja. Këndë dënja shpërblimi i besimit në dunjasht jetë e mirë. En-ahirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ja do të thotë se në ahirat kena më shpërblu sipas veprës më të mirë që ata kanë vepruar. Kjo është ndikimi i besimit. Në ahirat Allah po të kush do ku fshiu? Çfarë jo, do të kemi ne pas ulëmir? Mir po të ngrozo krishtosën për jetë në mirë. Dikush e paramendon jetë të pallateve. Diku është para mbyet pushtete. Diku është para mbyet çetitje, targtimet. Jo Allah s'ka premtuar kësjë të mirë. Allahu premton një jetë të mirë të veçantë. Dhe kjo jetë e mirë i takon të gjithëve që janë të mirë. Prandaj e përbashkëta e njerëzit të mirë është jeta e mirë. Të mirët kanë një jetë të mirë. Kjo është kjo është e përbashkët. Të gjithë, nga Ademi Alison deri te njëri në fund që i ka kjo norma Allah si vëpran e pa ndrysh ushëm, në kam i thonë si ligje Allah tërsi, i pa ndrysh ushëm. Andë Allah ka vendosë që ata që janë të mirë, kanë me pasë jetë mirë. Mirë po jetë mirë si pasë standardeve hynëora, jo si pasë kërkesave epshore dhe njerëzore, jo kështur. E që ka është jetë e mirë si pasë standardeve njerëzore? E që ka është jetë e mirë si pasë standardeve njerëzore? Ndë gjëni mirë si e kanë këmëntu djetarët Nga i bë një base Sahabat e më vonë Si e kanë këmëntu jetë një mirë Që e kanë njerës të mirë Disa kanë thënë Jetë e mirë është Furnizimi halal Nënë Allahu gjëllë uala njerës të mirë U amunësën Furnizimin e mirë I kursën nga harame I rungë nga keqëja nuk uan një losë brendin me të shëmtuarën, me fitimin e keqin. Kjo është një kuftim. Jete e mirë, është gjitha në shtot, është për qëllim, të ishtë ikna që në matë që Allah të ka dhonë, duke mos të jakmuar atë që nuk e ki. Zotën sotë të ndërëzën se shikumjet e njerëzve, është pletë ankesat, është pletë probleme, shumë njerëzë ankuan. Nëse e analizojmë arsyn e të ankesave, do të shumë se nuk është, këmë ta kuptim brejtë. Ankes e njerë dhe sëtë, nuk vijë si rjedhoj e ndo një mungese caktuar të begatis, i kanë shumë begatit, por vijë si pasur e lakmis. Aja që ka shkaktu ankesën, pak në atësin, është lakmija, ju jo mungese e begatisë nga se ka begatit një aftushme me qenë shumë i lumë tërë pra ndaj Allah Gjernë Leona po thotë se atë fakturin kryesorë të jetës e rëndë me ngarkesa të jetës e fështirë që është lakmija une njerëzët mirë u ahjeku u amunësej që ku dhe që t'janë t'knachen t'knachen me gjumin që e bëjnë t'knachen me shtëpin ku jetojnë, t'knachen me ushqimin që e hajnë Ka të knaqen me gjendin që e ka të knaqen. Kjo knaqen nuk është e thjeshtë. Kjo rizk i Allah. Furnizim. Sikur se Allah gjelloh dikone e furnizon përshamu me milion e euro, dikone e furnizon me këtë pushtet, dikone edhe dikone e furnizon, ja kna të zemrën. Ja kna të zemrën. Dikur t'ja pare, e ja merë knaqen. Të nejëtën tërën me pare më knaqen, mirë po më knaqen me pare, të më dhezër, ësht E kuptove? Mukna, me, me tentu mukna është me parë, me, me arritë në më të rrinë, është sikur se me eshujt jetën me krypë. Qështë të i vjetë? Njeri soma është të thumë hanë krypë, a e fikë jetën e, e për eshtonë jetën? Eshtonë. Edhe njeri soma të i përvrapëm pas shtimit numerik të paras, ishtu e të lakëmija, nuk nalë e to. Nuk e bën njeri unë. Dhe më thonë, me jetë mirë, sësia por e bën me jetë mirë knacija e ati me kërcasin. E knacija është diçka e sasia është diçka. Diku i jep Allahu sasin, po s'i jep knacin. Diku i Allahu xhallahu ya ja mungon sasin po jep knacin. Diku i jep të dyat, edhe sasin e knacin. Faqullahu yuti me një shpirt. Kjo mirësi Allah t'i jap kujt donë atë. Mirpo, njerës të mirë, ju mos e Allah xhallahu jetë këmbshma. Pa lakmi. Jetë që janë të bindur se kjo është ajë që Allah e ka caktur për ta dhe ata e dinë se ajë që ka caktur Allah për ta është mira. E me mira dhe i bëmë e kundë të knoqen nga kuptimet e të së mirë është edhe suksesi që Allah u hajep këture njerë dhe me vazhdu në adhërim dhe Allah gjenë dhe uane edhe kjo është e të mirë dhe me hëmë Allah dhe thëtë ata që bëjnë mirë moshklo po femënë dot të mëson një jetë të mirë nga kuptimet e jetës së mirë sipas dietarëve është edhe mundësia me vazhdim me adhurim deri në fundin e fundit. Kjo është e të mirë. Domthonë me ta mëson Allahu me ta mbush jetën e vrimë që maksimalisht me u shpërblihet në gjykimin e tij. Vazhdimësia me xhherem, vazhdimësia me namaz, vazhdimësia me sadaka, vazhdimësia me fjalë të mira, vazhdimësia me mësim, vazhdimësia stonal. Nuk të ndron zoti me dikën tjetër. Është jetë e mirë. Atësojet e mirë është kur ti e shërçe Allahun xhallallahu ala pa të përdor vazhdimisht, nuk po të ndron. Jep prunturi ti vazhdimisht. Kjo është na si e madhe kush e kupton. Apo nga sa Allahu xhallallahu ala dit për ditë ndron rob. Apo ndron këndën e përdor Allahu xhallallahu ala. Këndën Allahu e përdor atë. Kogjë ka bu mirë dikur të arzbojnë mirë mufë. Sepse ata s'do në më mirë për Allah Gjallohane nuk ka pon ta të, të mirë me vazhdua ta me të mirë përshka kësifatësisë dhe të pëlqimit do njëllave të shumë dhe që ndërprejnë vazhdimësi në punëve të mira përndaj me të përdorë Allah në ibadat në punë të mira të nëzë ka njerës derin frimë në fundë kambo mirë derin frimë dhe sa shpirtë në Allah ka morë mirë ka bo Edhe ka vdekme më të mirën, la ilaha illa muhammedur rasulullah. Ç'kjo është jeta e mirë aftë. Ç'kjo është jeta e mirë. Andaj jeta e këndshme është ajo që garanton vazhdimsi nivatat. Garanton vazhdimsi në udhën e Zotit. Garanton vazhdimsi në sillën e mirë, në bamirësi të njerëzve. Ç'kjo është jeta e mirë aftë. Sa të zgjollë me bomien. Sa të zgjollë, domthonjë i gjithë andë shumë në veprat mira, e përdur Allah gjenë në ora një gjithë aspekt në punë mira. Për këtë arsye, pejkamberi e sëllësat në të nëgëzër, sahabat e ti kanë do në i pytë pas në modë sabahët, pas në modë sabahët, me i pytë, kush për juve sëtë, sëtë sabahështë, dhe të saubohështë, kush për juve sëtë, është agjerushëmë. Aja është nërmal me kona gjurë shumë saba, se imë sako është para saba, nërmal është këponë, po, mirë. Mirë, po tri tira të sjënë nërmalë bashkë ato. Këshë priuve e ka vizitu një të smutë, e bobekri, tha, unë e jara sunë e labë. Këshë priuve e ka përsirë një gjenazë, unë e jara sunë e labë. Këshë priuve ka dhonë sadakatë, tha, unë e jara sunë e labë. Në saba, ku e gjitha, thukare e u labë. Ku e gjitha të smutë. Ka shkua Bubekri, para sabahët, të smudve ju kanon abdes. Të smudve i ka ullë me fadën e mozën. Ata që nga dhimbe s'kam patë, nësi natën e fletë, i kanë gushlu. Tu shku në gjami. Kjo është e vazhdimësia. Për edhejte në të dhëzër. Vëzë, Vepër të mira, duhet me shëllu si kurse, halkat e zingjirit. Në gjitë të njërë me tjetër. Në gjitë njërë, njërë me tjetër. Janë si kurse, fjetë e militari. Pastaj kur kapesh për të, një fio është një një pjesë e fittorës tek Allahu e një pjesë e fittores te Themë. Me të gjithë është tek Allahu xhellahu ve xelalu në xhenetin e Themë. Ati që nuk ja kaput Zoti Litarën, ja ka dhënë jetën e mirë atë. Si ka kaput Allahu skuqë me padrejti, normal, mirë, por i kaput nga nga pesha e sifacisë, i kaput nga pesha e tulptimit. Kto e kaputin. Të ke vënë në kosh tema jonë çka ka kaput Litarën? Po tema jonë është qysh me mbajtë të zgjatur litarën. E ati që Allahu gjendore jep jet njërë, i mbajnë litarë në zgjatur dhe risati këllën rëzisit dhe dunjasë dhe i sigur futën gjenet. Ta një dhe të Allahu s'dvyjnë litarën mëto. Ta është ta mërtë litarën s'dvyjnë, më këtë konatë nuk dvyjnë. Nuk duhet, baba, që kjo është jet e mirët. Jet një që më lebatë ka mënë në komentimin e kësa jetën ka mënë nështë Ja mundësën Allah Gjellot me eshidu mbëlsir Në mbëlsirën e adhërimit Që dikujtë Allah i mundësën me adhëru E dikujtëja mundësën me adhëru edhe me përre tu Kjo është grad që Gjithë që ashtë Gjithë që ka ndunja Ashtë në mërifë Gjithë që ka ndunja ashtë edhen me në Këto fjallë që ti pojtë ndëgjën qëta shtë Në kënëra sepse ti pini në ton Këto komente Allah Gjellot ka përzjedhë Dhe kjo është jeta e mirë. Jeta e mirë është jeta e xhamisë. Jeta e mirë është jeta e njerëzave, mësuesve. Jeta e mirë është jeta e respektit mes vetëve, e dashurisë, e përkrahjes, e ndihmës. Jeta e mirë është në sinqeritet, jeta e mirë është në vërtetësi. E ç'është jeta e mirë atë? Ati që Allahu i jap jetë mirë, i jap shoqë të mirë. Ati që merr jetë mirë, i jep familje të mirë. E kështu me radhë. A vaj, kjo është e mirë e mirë e mirë. Varshesh nga afërsia me burimin e të mirës, të japët e mira. Tjapët e mira. Prandaj jeta e mirë, gjithë e kanë pasur të mirë jetën. Gjithë. Andaj të rrozo në ku mbahet mën histori të mirëzimit, një, mirë, një i mirë, një i mirë në botë rrozo. Smot në këtë. Njeri i mirë, e mirë me standarde kuranore. It's vet e ka përdor besimin për jetë mirë. Nuk ka mundësi. Andaj të rozë ka ndodhë që njerëz të mirë, ka ndodhë që njerëz të mirë, ndoshta në kushte të vështira ekonomike. Në situatë tërënda me me kllith nga knejcia e jetës do të thën me ditë mbretnit e të mdhajt qëfar jetet mirë kemë na, këshin me tentu me dhunë me në e mërë apë ta. Me ditë që so mirë na pojëtojë, në qëfar kushtë. Ndaj të më hoqë që jetë a mirë në mëzër, ka qenë e mërua si përbashkët i të gjithë të mirë gjatër historisët. Shikëja ki jetë në mirë atë të. Puna halal, furinzimi halal, ushimi halal, tesha halal. Po, Vartësia ndodhurime, për hetimin e dhurimeve, kushtja e mirë, sinqeriteti, vërtetësia në xhami, ligjëratat, a janë këto pjesë e jetës tona, nëse po i lëmë ti për jetën e mirë. Kjo është jeta e mirë aftë. Mi kanjë të rrezos komunsi e kenë jetën e mirë. Por gambikimi jashtë, po e hopim ndjenin për jetën e mirë e po lakmojmë jetën e keqe që po na duket e mirë. Nuk bënë kështën nga se dënohëshë. Përivojshën nga jetë e mirë afi. Nga njerë nga i shumë dënjështë për shambullë dhjytën më kata ma shumë të keshë. Të që ke më shalatë. Në njëri që është i keqë, mi për i zhjytën bëgati. Komë zina shkonë manja, apo me një vetën keqë kërë shumë ma atëso mirështë. Mos e ndra korë jetën e mirë me standarde hinora, me jetën e mirë me standarde njerëzora. Masë në këtë jetëkorë, nëse Allah të kapë jetë në mirë, me standardet e Allahut, që kjo është jetë e mirë, dhe kjo jetë e mirë, dhe kjo jetë e mirë është këllidarë, për dë vazhdu në jetë në matë mirë, në gjennetë, për nej ka tonë djetarët, në dunja është në gjennetë, që kjo e gjeneti, jetë e mirë, që kjo jetë e mirë, që kjo jetë e mirë është gjeneti dunjasë, kush nuk hinte, vështire ka me بيغان بيستو كان كن براكساي الله جل وعلا كان من سوره التغابن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم التغابن ايه <أيتن مريد> النميث <شكال> شو قالوا ايش كان يقول بريت النمير ما اصاب من مصيبه شنو فاتك شيء تشترك është me lejën Allahot. Ua men ju min billah njehdi kalba. Aj që besën në Allahot i ja udhëzën zemrën. Shë ka të nërodhët sa so, bukur kar kombinimi i sprovës dhe uzimit të zemrës. Njerën sprova hutohën. Njerën sproja në udhëkryqëa. Ka më jamajt. Nga njëherë mona men mirë këtë. Nga njëherë do shta është pëshëherë. Orientimi që e merë gabimesh si pasoj e presunit të sprovës është maj ketë së veç sprovës të ka godit. E kuptan? Orientimi që e merë nga njëherë si pasoj e presunit të sprovës është maj keqë, maj dëmëshëm së veç sprovës të ka godit. Gjvino orientirë. Gjvinozim. Orientir, Kahmija majtë. E qka me bo? E qka duhet me thonë tash? E qka po bohet? E kështë më radhë. Jah, ndi kalba. Allah u gjellë le ola edhe në sprovë i arrund kvalitetin e jetës e besimtarit duke u udhëzu ka duhet me shku. Shepa që ka që u shërrund cilësini jetës tonë, që asë së provë mësë mu hamanë, mësë mu ulkund. Ndaj kjo është e përbash të njerëzët mirë, jetë e mirë, kujdesi Allah ndaj tyre, udhëzimi i tyre në situatat të lojlojshme, orientimi i tyre ka duhet me amajt në udhëkryqet e ndryshmet jetës, Zoti Gjallora ka marr përgjegjësi për me rrit. Pse? Gasian të mirë, dhe të mirëve Allahu ka garantuar jetë të mirë. Pejgamberi s.a.s. namë di ti që e trëzdon moshtin e tha: "Anjë bëni amrin e mu'min." Sa pejgamberi s.a.s. është për çudi. Është me habit çështja e besimtarit. E ja Rasulullah çka po tabi të jetën e muslimanit. Çka po me tabi? In asabatu sarrā'u shukr fa kāna khayran lah. Ne sa Allahu jalla wa 'ala iya begati aj falendaran, b'u mir për të. In asabatu darra'u fa sabra fa kāna khayran lah. Ne sa godat, fatkesia sprovave caktuar, bën sapër, bëhet mirë për të. Që ka Allah jalla wa, i mundson besimtarit, çë epilogu përfundimtar i çdo lvizje në botë me qenë mirë për të. Pse, pse është i mirë? Në tha përgjysmë, "O lejsë dhalikë i asnjë, që s'kam mos i menduar as kujt, ila le mund." Por kjo është përfundimtar. Ja se besimi mundson që çdo lëvizje, çdo sjellje, epilogu përfundimtar i çdo lëvizje mekon i mirë, nga sa është i mirë, prandaj ta ka një jetë të e mirë. E dytuta ndërzoq. Allaha e gjem të përbashkët tek njerëzit e mirë gjatë historisë. Njëtë e gjemë se Besimin në allongën Në vërta ata ka qenë Burim i stabilitetit Dhe i gudzimit Ka po të nësio ku një dopt Edhe fizikisht Edhe numerikisht E shë përshamu nështë ka qenë I shtypën Por e gjemë gudzim shumë Por e gjemë stabil Kusë i adha këtë forë Stabilitetit Allah ju jallahu ala për mes mesimët. E kërësit historiës atëm. Shukane përshambu, përmarëm në filmë atë janë. Nuhi alaihi s-Salam. Nuhi alaihi s-Salam një dit i thafë poplëzat. Sikur se Allah ju jallahu ala i thafë pegambëri s-Sallam që këtë njëjarëja të nuhit alaihi s-Salam me i alëzun jazda. Wa tlu alaihim nëbë e nuhi. Tëlle të zëju atyura të në në në në në në në në në Rëfimin e nuhit alësabë Qëka kanë këtë rëfim? Idhë kallë li qaumih ja qaumih Kur i thaë Popële dhe dhe të popële jam In kane kebura alejkum me qami Wa të dhkiri bi ajati Allah Fa alë Allahi Të vakelltu Nëse jënë bëjt te për për juve Nëse për juve bëjt nga kjes Kë këshirë kë këshir që pëja u japën Kë kujtim që po a bëjt Me ajetit Allahot, me shpadhën e zotit Una në Allah ju më bështet Ati jam dretu Fe e gjmi u Amrakum Jo mbledhni forësët e juaja Mbledhni vendimet e juaja Ua shura ka e kum Dhe idhut e juaj Thume lajekun amrakum Aleykum ghumma Pas taj Mos keni asni dhe hamandja Mos, mos ga bani muhaman për kur gja Thume këdu I nejja wala të ndhirun E pas taj, zbatënin bimua atë, atë kërsnimin Nga se unë nuk e nali këtë kujtim dhe juve Dhe mos më japë një afat, ti afat një mujdit më në një ja. Pejtash për i thom s'ko afate Se kom nërmen më nalë të i thonë besonin zotin gjelë në gjelë -Gjel -Gjel aljotin Nuhi i vetëm, po për dhe vetë shumë një Për i ka e murë këtë Siguri, se ti e ki mire o ladë Gjenero do mo sa edhe njerëzve. Nganiere presuontë shumë të të bojnë Muhamedit, aq komën e Allah mire sa komën, mos po duhet me ëh ku si mojë sa vin. Besimin do ma gjel devon. Kështu është në ujer sa, jethëri histori sa. Për shab. Ku faraoni i mori? Magjestarët. I mori magjestarët që me amputohet Musaun alaihissalam shuhet në disat të fësire që kanë qenë dikun ofër njëzët mi magjistarë. Parmena. Leja ju në këmë 5.000, leja në këmë 500, kënë një njëri, nuk ka bashkë këllaj më dojt për paratë, nuk ka bashkë lejt. Këllaj një magjistarë më dojt për paratë e me të kërsnua me diqka këllkune të zemratë i ka ndonjë musaut me cindra, nështëta me mira. Dhe krasë që musaut bës të abil, dikushën në këkom pejgamber. Këta njerëz përshohën një argument të Allahu qartë dhe e vlerësuan këtë argument, se dikujtë Allahu i qanë argument e për nuk e vlerësën këtë kujdes të Allahu ndajti dhe pastaj i mbyllet mundësia testuuan rastin magjëstar të faraonit. Besuan në Musaa. Të vazhdojnë deri para pak çastave magjëstar nga njerëzit më të këqij. Madia duke tentuar me bër vepra më të këqija. A do të çka do të them? Në, në u argat i faraonit nëpërpost Musaa Alayhis salam që më efuqizu faraonin si Zot. Ma keqës ka më obë Ma keqës ka se ka që Do në ishim Në detyre më të fleqët Më të ndytë Në misionin më të keqë Kër e panë argumentin E panë faktin E panë se levizja e shkopit Nga anë e musata dhe isam Dukë kë ushnur në gjarëpën Nuk ishte ma gjithë Nga sa ta e njihni ma gjithë E panë se kjo të shkja e arzë dhe kënshma dhe besuan në Allahun xhallahu ala menherav. Çiko? Besimi hyni ata. Po sa hyni besimin në Zotyn. U bën të njëjtë si Noji Alaihissalom, si Hudit, njëtoën përën. Unë kuptojmë të qëndrimën se ata janë pejgamber të Allahu xhallahu ala. Mi po dhan ë qëndrime të përbashkëta, njëta. Fryti ishte i përbashkët i njëjtë. Faraoni i kërsoni të kërsinë të rrap dhe kur kërsoni te faraoni nuk është ajgara. Apo Nëse këta një është edishin, se Faraoni për një ondër i ka mitë me dhjetë e mirë atëmi, për një ondër që ka përgë. E lënë më tashë kësaj radhe, që të ata me e shqirë. Kës, e kësnoj, rëpë këtë Faraoni. Që ka thëna të? Lënë nukë thira ka ala ma gjaena min elbejjinati vo ledhi fatërana. Thënë, nuk e kena ndërmënët, kësaj radhe, që Me të japë për parësi ty Para argumentive të qarta që në ardhën për jëzotit tonë E këna bu një kësë e radha Me, për, me përqafu të vërtetën E këna bu një kësë e radha me thonë Te për gënjënë, për mashtranë Së është të fërëni që ka patutin Fëkdi ma e në të kadhë Zbatoj atë që po kërsnan Inne ma të këdi hadhin hajatët dunja Nga si të këfunit Mëntin maksimalat që eki është në dunjoh me bodi qka Inna amenna bi Rabbina Ne kemi besu në Zotin ton Këto fuqia e stabilitetet Këto fuqia e qëdrimit Besimi i drejt në Allahum Jallalë Li aghfirale na khatajana Wa ma akrahtana alehi min as sihar Wa Allahu khayrun wa abqa Mëtaha 7-7-7 Ne kemi besu në Allahum me shpres Se Allah dhët në i falë më qatët dhe se Allahu dhe të nga fal atë deturimi që nga ke bërë ti me boseherë në magji dhe ne i kimi dhëm për parësi Zotin nga se Allahu khejrun të kalasht emira me madhe dhe me qëndrushme dhe kërësora Allahum betet e ti kimo tret nuk ka qenë letë të fjallë me athonë faraunet kushua ra këtë gudzim kushua garantej këtë stabilitet besim në lanjër në varë Vëzë, nëse njërët janë të paishë me besim të fort, të pasur, me lejën e lojë gjëdo se në pasaj, kanë të letë. Nëse besimës i kundur, kanë mullëkun të gjitha dhekët e besimit pasaj, edhe veprimet e lejuara, po atë ndaluara e kështë të më ratë. Pra ndaj, të këtë mirët e mira e besimit ndikoj që të mbushën në guzim, të jenë të qëndrushum, stabil në parimet dhe në besimin e tyne. Në këtë është e përbashkët e tyre gjatë gjatë historisë. Për asaj që mund të vrim në analizimin e historisë njerëzve të mirë është se gjithashtu kanë më emëruar si i përbashkët i njerëzve të mirë gjatë historisë është se njerëzit e mirë kanë qenë vazhdimisht gjithmonë faktor të stabilitetit dhe sigurisë. Asnjë nuk ka ndotë gjatë historisë, njerëz të mirë, njerëz të mirë, më u haprish jetën njerëzve të zakonshëm. Po, njerëz të mirë, kalqesh kaktar më u haprish jetën njerëzve të këqij. Nga sa ata të këqij u kam prish jetën njerëzve të tjerë. E për mua ndrejti jetën këtyne, u kam prish disa të tjera, por kjo është prishja. Kjo rregullim i jetës. Po në esenc, asnjëra nuk ka ndotë që të mirë me komunivar e si pasoj e qëndrime të të të në atë vend, më u përhap përha pasiguria, më u përhap përha kaose, më u përhap përha e keqa, s'ka ndodhë kërë asyqë, kërë s'ka ndodhë, apsërështë. Gjithë nuk kanë qenë faktor të stabilititët. Pra ndaj pegambeni s'asërëm të ndrozër, në fjalimin nëmë të mirës, në hajgin nëmë të mirës, kër i udritua njerëzimit, edhe sahabeve për atyre të në kjamet që kanë me e dëgjua, me e përcirë këtë legjirem të ti që farë thë pejga meri sësën i, I thë shokve dhe tyre Ela u khbiru kumbil mu'min Adoni të tregoj kush është mu'min Adoni më të tregoj kush është besimtar Adoni më të tregoj kush është besimtar Adoni më të tregoj kush është i mirë Këj këtojnë të përbashta kush besinon imit një djetërës i mirë besimtar besimtar i mirë një tjën këtu A dhe nëmi të rukë kësh është? Si është e përgjithja? Tha pe i gamberi, sallatës salam, el mu'min men eminehu në nasu, anë amualihim u anfusihim. Besimtar i vërtet, njeri i mirë është ajë, që të tjerët janë të sigurët për e ti, në pasurin e ti dhe në jetën e tynë. Në pasurin e tyre dhe në jetën e tyre. Nuk, Guzzon as njerë një mushtiman me kone rëzek për pasurin e dikujtë. Zbam kështu. Kjo është aje që si e mirë. Kështë përdurimi me më pasurin, me parën e huj, me haku në huj, me djërësën e huj, është aje se nuk po funksionën mirë besime. Kështu e tha përgambel i para një 1442. Kështu e tha para, shë i përve edhe Musa Wallisat, edhe Isa Uelsa, me gjithë të tjerët, andaj besimtarët njerës të mire nga njëshmëri që i kanë me zvete emruesi i përbashkët e tjuri gjithë, historisë është sa ta gjithë në njerë siguri për tjerët dhe ata sigurohen për mes besimit dhe i sigurohen të tjerët për mes besimit Ibrahimi A.S. i tha pop dhe dhe të Ejjël fariqajnë e haqqë bil amën Ata e kërsnuan Për me e friksu E kërsnuan për me Për me e shkaktu Dhe të thot E frikë pasiguri A i tha Ejjël fariqajnë e haqqë bil amën Qëllën nga dhe palët A unë pala i me a pala juaj është më meritore për siguri. Kujito atë kon siguria më shumë. Kështe pyetja që kishte në vetëse për ligjje, dha Ibrahim Elsam. Inshallah e, e përmendi fjalën Kur'an, "Alladhina amanu walam yalbisu imanuh bi dhulm, ulaika lahum al-amal wa hum muhtadun." Ata që kanë besuar dhe nuk e ka njëllohës besimin e tyre nuk e ka njëllohës me besimit me padrecina me padrecina e shirkot e të kufrit, e të nifakot e të mëkatëve ndryshme e të rizive ndryshme, e të të mëratë e ka nëllohët të besimin e pasër e rezultat i ti besimit të mirë qka është? unaj i ke lehu mullë emën atyru të akonë sigurija shështri që kanë besim janë sigurta prendajtë të të të të të të të të të të të të të të për pjeka që me konsideru besimin si faktur dhe stabiliteti shështë një është e kodë nuk ka me pas sukses qështë nuk po ka sukses nga se Zoti ka gjukur Allahu ka vendos që e mira e që në kuadrët dhe kësojtë mira më e mira të mira në është besimi e mira tjetë faktur i stabiliteti të nërru në dhe zërë nëse besimtari i mirë është ajë që të tjetë janë sigur në pasurin e tyre në për ti, e mirë a garantonë siguri ruajtje e pasurinës apo vjedhje e pasurinës. Përshamë nëse, nëse nëse në fqisin tonë, në në kërqisin tonë e kanë rëthu policia per ujnë. Nërthonë, nërmole për flasë, zë këndshme. Policia kërë dhu. A ke flikë se për ta plaçkitin shpin, aho për ta ruj shpin? Ja, për ta ruj shpin. Tëlenë rëhatë, tëlenë rëhatë. Nëse ke dëgju që hajnat ka një, në këjshë i atje. A tëlenë rëhatë? Që kënë gollë atje atje. Ska asigurim, morën. A i nëfru hajnat, ska asigurim. Andaj, Besimtari sa më afrë që është, ka sigurit. Ti të shme kohë sigurit për tjerë, me ofru sigurit. Një qëta aspekt? Nga sa Allah ka garantu se besimi e si e sigurit. Sikur që siguria mundësën besimin. Prandaj, emrosi përbash këtë i këtaj është kjo. Kërërt përgambiri sëllë Allah sëllë për e sëllën të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n A rapt në meke, a jetonin sigurët, pas kësh për drejtësis, kësh për askitës, kësh kërgja, e kërër përgëmberi s'a zëmë për hapën tani, na, të një hajnë, na te u për... A ndodhe që kënë që shto? A ndodhe e këndër të ta? Cëna ishte? Përgëmberi s'a zëmë tha, kërë paralejmërojt për për hapën e besimit, tha, do të u thënë njeri u penivene, menivene, që në atëku është e pa kapshë për më u thukë, pa për cilja. Nuk do të këtë frikë nga asë koshë, përveç nga ujë këpër delet e tjeve. Dhe me dhëmë, kur përhapët besimi, ka mu përhapët siguriat. Përgamberi S.A.S., njëzët një vite, nuk është i sigurët për korejshve. Apo, a është i sigurët? Ja. Një doa moment, prins të mesur mu. Vashdimesh bënin komplote, kurë të mesur mu. Një zëtë vjetë nuk është i sigurët. Kër e qënërejta një ajmjekën, që ka fafë? Që ka fafë, e ka fafë? I një sigurët. I një sigurët. Ma dje, ofrej siguri për mes shtëpi së njëri u të cilinë, vashdimesh ka mjëtë pasiguri. E për sufjoni. E për sufjoni ka që, Protagonisti kryesorë Për shkaktimin e frikës dhe panikës në të ku Tha pejgan veri sa o sërëm Kushtë shumë qabë e fa hua emin I sigur të është Kushtë rrën të qabë e i sigur Kushtë rrën shtëpit venë është sigur Edhe kushtë është pitë e bësë venë është sigur të tu Sigur të jeni Sigur të jeni Pa ndhe erëm e mbjetë siguri Erëm e mbjetë siguri Nga se besimin e Allah Në gjëllë si e Allah Sjëllë sig Për tërësujet të të e një dhezër, e mërua si përbashkat, e njajshme, e të mirëve gjatë, i së njësën është se ata ku janë, i qesuën të tjertë, siguruën të tjertë, nuk ka problematë. Leja muslimonit sot dush nga paraatë, nderi nuk të të të të të nënë, i mirë i miri po flasë, i mirë, nuk të pasunil, ka lejt, nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Madhja, a sekret nuk të nuk të nënë? Je i sigurë në, sigur në sekretit e tua? Me i vërës të kaj, me i dëpënu të kaj. Pse? Pse është bërimi sigurist për shkakt të besimit në alloqët në uale? Gjajshën e këtë eradhës e të në lozër se njerës të mirë gjithë historisë ju ka ndodhë me pasë Edhe në aspekt individual po flasë, një vëtë në aspekt një shoqërorë. Në pasë fërkime me njështë e, e këqinë. Mirë po, kur kanë triunfu të këqinë njëtë, shikoni në hisëri që ka kanë bovë të. Shikoni. Merë me kutësinë si shemblë. Luftarët e kryzota kur kanë një në kutësë. Shikoni që ka kanë bovë të. Ka rjedhë lumë për i gjapët njerëzëve, gravet njëve nga rrasja. E shikoni kur ka i saletune ju bën këtës Si ka qimë propësit odo Dalan, triumfit këqit Triumfit keqit Edhe triumfit mirit Dalan Pra ndaj I miri Kur të triumfan I miri kur të fitan Nuk hak mirët ato Nuk shkatran E qka pon i miri Jo një Gjatë historisë që së kam botë mirët vazhdimesh Qka kam botë mirët Kanë falë. Qështë të kanë botë njërë? Jusufi Alehi Sëdham tha, Latja Thribe Aleihum u Ljoh. Parëmëndajnë të vëzër, e gjithë në bunarë, dhe që ka gjithë bunarë? Po ashtë një detalë, mas bunari hëla ma interesantë, që na nuk këtë ja kushtojnë dhe me njërë shumë ati detalën. Kur humbi gota e princët, që është Jusufi Alehi Sëdham, dhe ndzuri Jusufin nga sratë se e vlad nga nga nona nga se nga baba ishë në gjithë lezër, po nga nona e kishtë e vlad taman qka thanat atjërt? nise ka vjërë fakat sara ka ekun lehu min këbel edhe vlajt i vjërë ka përpara Subhanallah disa ulemahën i ka pasë katërnët jetë kjo punë masë në bunarë a edhe për zvdekti për e, gjerë, për, për, për e keni zilia Po simbas vllazëto Jusufi i Sufit, Yusufi u koni djalla i Deku. I Deku no konsimbasjuna. Kur e kanë këto i Sufit, hajtë përshëm, përshëm. E kanë gjuaj në bunar, edhe kanë shkaktu gjithat problem. Mi po tash këtë ras më thon, Xhunabra pak e ka humbi vllazë këta me hupa. Përshëm me panik të i Sufit, në madh 30 zamra se ku kanë pendu. Mi po ti mendoju peñeruçë, 40 vite ji vdeku për ta, dhe prap me të kishet përmendën. Nuk e letë një u falë atër. Krasa e pak është dhe që nuk e letë. Prapë, tha Jusuf e lësëm. Tha, latë të thri, bëhëleikum, më lihëm. Ja, Sotë nuk e komponit, asë një u qërtu. Asë një u një ka një, ka një, kurë gjë. Një u falë, zotë, juve dhe edhe mua. Qësë që një, tha përkëmberi së sëllëm? Qësë o thë atër? Qësë o që thënë u lemat e të tjerë, e kësë m Por nuk e këshin hakmare në shpijtët apë. Nuk e këshin pjesë për bërë se të qeni se karakterit t'junë. Fallën, athë. Tek e fundit, elam për tek Allah o gjallewale, jo për dhënjafën. Përndaj edhe, imam Mahmede r.a. sa utotrua nga me munit, edhe kërvdysh me munit, dhe triumfoj imam Mahmede r.a. unë zër nga burku, triumfuas, fitimtar, me një nej, plëf njerëz, i thanë, Aja kebo Adhal Me'amunit Dhe më thonë Të ndëvëtër E ka të rekë zvarë Në përshketin e pëtër Ja ka shaktu nga rahja Një problem këtë në mish Që ka flu një kalb mishja të Dhe pasi është dalë në burgut Ka arë mjeku me e këru është do është për zjallë me jakëput atë pjesën e mishit kalbët duke kapët dhe mishën e gjallët tëmë Pa anësëzjanë Pa dehje Dhe mjekur kapë të mishin E imam Ahmeti Rahimullah në kulmin e dhimbis që e ka shkaktu me emuni thënë të Allahumak tëvillim me emuni Thënë të Allah falja me emuni thënë Këto se bënë gjithë kushëmë të zjallëmë Më Allah e këto se bënë gjithë kushëmë Këto e bënë një është në loja të, të. Aja këpës të lëkurën dhe nishën që ja ka, ja, ka, ja ka dëmtu qaj me e munë që Aja së është i gjallë muë Me dhonë që ta shpojë Gaj, o ju de këshku, s'ka kërë farë i në të zibetit E dhimbje e shkën të në kokë Ja dishte shpirtin dhimbja a thënë të Lama këtë në me e munë Ato të falja me e munë Dikur mi e këja hudhej Ato a tha, o burë Shpirtin për do me të, të, të anëzirë me këtë dhimbje Dune di që ka dham kjo. E të të kupej djonto kët guxim valla, tu kupej djonto kët burni. E çka tha Ima Ahmeti valla. Çkjo është njëri mirë ata. Çkjo është njëri mirë. I cili u dhan këbirën njerëzve edhe ata kur doin të keq natin avo. Nga sa i thot, fali valla se këto nuk po din ata. Çkjo është njëri mirë ata. E çka tha Ima Ahmeti? Tha vallahi kur sum bot çifni mu. Sum shnoqsh të zamra mu ç për shkak me dikën me pun xhanam atja. Nuk çfarë pas në pas gjinoja e tjera zot e din çka po mëto. Ambas çfarë pas që për shkak të mja me di që zoti ka në xhanam ata. Unë s'ka pas. Çka janë njerëz të mirë? Çka kanë shpirt të madh? Qi u ado njerëz të mirën, edhe punojnë për të mirën e njerëzve, edhe ata kur punojnë këç për ta. Nuk është keq let, po përshtojnë të, të mirë ta. Andaj, kë ka qenë mbrusi përbashkët i këtyre të 1200. Prej pikave të që mund të përmenim të ndërvazin nga një gjaj shmërit e njerëzve të mirë të gjithë fisorisë, të më thonë, bënë i fjallë, funksionimi i kësoj norme gjithë fisorisë ka qërë edhe në këtë formë, edhe në këtë nivel, edhe në këtë mirë. Cële është? Se njerëzve mirë janë lidhë në mënyrën në më matë mirë. Njerëzit historish alith kanë bërë aleanca pa po, këta dushmë për ashyeca tuara. Mirpo, lidhja që është bërë mes të mirëve ka qenë shembull i të gjitha lidhjeve tjera. Ka qenë shembull për të gjitha lidhjet e aleancave të tjera. Ju keni dëgjuar për shembull në historisë, çu dikush i ka në mund ikujt? Ju keni dëgjuar që Jezusi i thënë dikush për shembull e ka prit dikon. Po nuk besoj se keni dëgjuar gjashtë që çu ka bërë ensat për Muhaxhef apo? E kësus këna një nga diqka për. Pra ndaj, nga jo që e bën e mira të këtë mirë të është, i lidhë në mirë specifike. Ka njerë që duen me zvete. Ka njerë që, sash, bashkëmë me zvete. Mirë po, e veçantë të të mirë është, se në momenti kër i lidhë e mira, e bënë i lidhë më specifike, më dveçantë, shembut për të gjithë të lidhë të tjera. E që sotë ne kemi nevoj shumë, me kuptu këtë nga se Allahu tha të tajjibuna të tajjibat të mirët lidhën me të mirët edhe në kuptimin bashkërëtor edhe në kuptimin qëqëror edhe në gjdo kuptim të të të dhe tha Allahu gjallë e walla në Quran innë me lëmuëminu në ikhua me të vërtet të mirët të mirët ata që kanë besim nuk, ka ka nuk kanë tjetër posllazën. A ko nivel më i ndot i lidhës së vëllave këtu nuk ka. Pa dashuri bëhet të thila. Për kështu ta Bernard Emira ka bërë ç'të mirët të jenë lidhur gjithmonë. Nuk kanë dhënë asnjëherë në historisë të Bernard-it që njerëz të mirë me kont mire me kont për çka edhe në qëse ka ndurë momentet saktume, njerëzje me gabu, e rëndësësh mërë se totali i jetës, apo, epilogu përfundimtarë, ka qenë bashkëpunime dhe unitetit. Nuk ndurë mu përqatë miret, përvecë e përduja arsujën. Arsujën parë është, se hyndë këqit me styne, dhe fut një driga, apo, ose përshka këse, komunikujnë të mirët me anën e keqët t'yna, nuk komunikujnë me anën e mirët t'yna. E kur komunikujnë, ata ka mundësi të mirë me pasët dhe anë, e dhe anë negative. Për atësë a ka anën e anë negative, nuk funksion lida që shë duhet. E për në qëfë se në lidhën me të mirën, ka me kohën gjithë mund të në lidhën me përmanë, është të, të mirë. Teterët dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Gjithë mund kanë qenë të përkushtuar dhe gjanë e mirë këtë Gjithë mund kanë qenë të përkushtuar ndaj vlerave dhe zbatimit të vlerave përshka këtë parimit jo përshka këtë interesit Gjithë mund Të miret asë një atë nuk e kanë zbatu dhe nuk e zbatojnë drecin përshka kësot në favartë të tyna Kur? Drecia të ata është parem nuk është një të rastë Ka dëlemë të madhë Me kënë parem çes zbaton çdo situatë nga çdo kujt për ballë çdo kujt edhe me kundër çe interes dallon kur është për çe interes ka gjithmonë zbatim të shumëfisht me standarde shumëfishta për drejtësi drejtësia për dikën bëhet nën e për dikën bëhet njerku në konkur të drejtën drejtësia ka një njerëz të mirë por kur e ka një njerëz të mirë gat historisë kësaj ka chimë njëjtat ka chimë njëjtë pejgamberi sallallam tha wallahi law an Fatimet e bindë të Muhammedin Seraqat dekatatu je dhe Vëllahin po i betohem që nëse vajze E pejgamberit Fatimia kështë me vjër Kështë a mi akëpudorën Njejtë si kësë me tjerë të dhëmë Njejtë s'ka dhe lëna Dhe paramënda pejgamberit Vëq me thonë në i besojme E lërën me betohet në Allah Vëllahin dhëtë me pakonqë S'ka të dhëtë Gjithë më ka qenë qështat Të në vëzër U të mi Ofertë. Nëse do të nda pa të japu një porë. Po, nëse kjo të kjo hart me to, si në më parë, mos u dëd Allah, ti ja bum të shpast porë në mëherë. Nëse kjo të kjo hart me to si në pushtet, po, në bëmë, un do të bum e bëj parë un, e sikish më bëj për dur kishë një fe, e do të bum bëj parë. Mos u dëd Allah, të japum në pushtet më herë. Pishot dië krijotari i Mekës. Pishot dië pori Arabë, pishot. Nëse të kamë të synin ai. Gjinin të fëmërur e dikon, t'i bim këtë gratë më të bukrat dë njësë e këtë njësë, t'i bim këto, dhe që më së nabotelashën me këto që e ke njështë. Me qënë interes, cëli këshë më thonë një opëtëm? Interest, ishte parem njerëzorë, jo interes, andaj nuk e shkëmbau parimin me interes. Nuk pranej përgjoshën këto, njështë, jo, kë, lidhe, këtë që po morë me te, s'ko lidhje me pushtatë. Sko lidhje me pare, sko lidhje me benefite, është parim. Unë e besoj se njerëzërë u bënë mirë kja. Në dirëso njerëzët kanë në ujë për te, unë e komë e lufthu për te, fa pega me në sotë. Dhe nuk kendrojnë me asnë interesë. E kjo që kjo i bjen kjo? Kjo i bjen se njerëzë të mirë. Të mirën e kanë parim. Jo interesëm, nuk është këmbejnë. Nuk kendrojnë për asnë interesë. Për dirëso, jenë të mirë. E nëse lakuj nga njëra mundin e bo tjera senat këse bunë Jusuf e njësam në dëshmëria ishte përrem të Jusufi jo reklam përëndaj djetarëti kam tërmen tërëmbëdhët mundan me mirë këtë tërëmbëdhët rëthana rënduese jo në cuse rëthana rënduese që gati sa e bëjnë të pa mund shme rezistensin e Jusufit për bolgrusë Jo një, jo një. 13 vështësi ka pas, 13 barriera ka pas vonë ju, jo, 13. Wallahi me kon interes do ky vijnë barerat ato. I vijnë me ç shansa, mundësia e ban ato. Mi po tha kalla, korr wallahi. Se iste parem. Turpikste parem. 10 brieşte parem. Drejtësişte parem. Pejgamberi sa zon kur tha kur ju sot kurajve. Idhebu fëntu mund të nëka Shkëni se një faljën, të faljën Kërë thakshtu pejgamesëm A patë kamera? Me i njëzutë ashtë Me dalë si une Ka kërë do faljën para, para kamerave faljën Ka do që shtu, vëj reklamon A patë këtë pejgamesëm? Ja, nuk e patë Nëse s'kishtë të atë ku Nuk kishtë asë një afsyë për me faljën Përvesë se e kishtë faljën për e Asë dhe të rëbë andani është njerëz të mirë. Vlera te morale, edukaton, i kanë parime, ju intereson. Dhe kjo është embriosi i përbashkët i tyre, kë i bën të ngjajshëm të mirë gjatë tërë historisë së tyre. Dhe e fundit që më duhet të du më përmbyll është ajo që i bën të ngjajshëm njerëz të mirë. Kras 6 që i përmana, ka shumë të tjerë u i përmana, nosta tu kreusoret dhe më të rëndësishmet. E 7-ta që i bën njajt ndaq me etu, në këtë kohë, ndaq në atë kohë i gjendë njajt të miret nga se e mire i ka po qashtu bo Allah të në vëzër vlau, vlau të nuk i përndxon sa so i përndxon i mirit, mirit atë a po nuk mund në dëpërind me i bojt në gjajshëm, dëfmi t'yune sa so i bën Allahut në gjajshëm rap të vetë me të miren që i kanë me këto senat a ka mund si dy vlazën e komunishti njëri me kone, për po shambull, mashtë rusë, të ti me kone dhe, a ka mënëci? Si? Ka mënëci, si? ka mënëci si me kone zështë ka, po s'ka mënëci si me kone, antari familje së mirë, e, e s'ka mënëci, si. nga se, ka standarde me qenë pjesë e klubit, kushtë i meshtë, të të mirë, e atër. Andaj e fundë e që do në përënë persona që i bënd të mirë, të mirët që i bënd gjajshër, të përbashëkat, për kondër dalimeve, kohore dhe vendore, distancave të shumë të amestyra, është edhe dëshuria për të vërtetën dhe gadishmëria më u kështu i gjithë monte. Gjithë historisë të rëzër, nuk e gjenë një njërit mirë, i cili ka gabu, i është bëhe qartë gabimi edhe përin atë i mas me pranu. Kështu s'ka bova kja korë. Nuk e gjonë i mirë, ja, me gabu pas taj, i mirë ndodhë, mirë po, Në bastë të mirës, me bo këtë korët. Kërës kisho më do. Merë Ademë dhe në hisë senatë. Ademë dhe sanë, gabaj. Gabaj Ademë dhe sanë. Mirë për të në vëzërën, gabimja Ademë dhe sanë. Për balë, vilejnëve të Ademë të ishte korëgjë. Ademë që ka të mundë me të kryu, Allahu e ka kryu me dorë në medë. Atë çka domunon Allah kreet me negrë mbi dhon benisë njëri. A e shohimun kë? Gjitha këto vlera, gjitha këto benefite, gjitha këto privilegje që kishta dhënë mëson, nuk e pengoj me thon, rabbena tkfir lana. O Zot, na falje na u tjerë. Rabbena inna zalamna anfusana. O Zot, ne kemë bop padrejt vetes ton, ne lëm ta tkfir lana. Ne të smë fal, mshyran, të smë shuran, na do të më nganesh të humbur. Kështu ktheti mirë. Nuhi Alehi Sallam, i tha Zotë, o Zotë, tim ke premtu që kime më shkëtu familjen, e djali jam pësaj, nuk e patë këndërshim, për po të donë të këptim me shëru, me qëcu shpifin. Allah i tha, inë nëhulejsi minë ahlik, së është ta e familje që të kom premtu që kom më shkëtu u nëmë, së është ta, mirë, së është, sështë, ja, gabim, o këthyë, që farë ta nuhi Alehi Sallam, nuhi Alehi Sallam. Nuhi alesan tha Rabbi inni audhu Bika neseleka malejsel ibi ilm O Zot, unë e kërkoj që të mëmbrosh Nga të kërkuarit asaj që nuk di për ta Unë e kërkuar dhe qëka që së kom dhije Më falë, së kërkoj më kur Rrujëm që mësë me kërku kur Dhe qëka që nuk di A ban me kërkuar, për nuk ban me kërkuar Shukoni të në mëzër djetarët Ebu Hanife, Rahimullah, djetori madhë i famshëm, u spjegon të njerëzë, u spjegon të nëzënzë dhe ti, që shkruanin, që faraj po thëtë, Ebu Hanife u thënëte, po shkruani sot për meje, që ndështë anë njësër këthena për i kësoj atë. E pregadiste, gjemati që unë jëmë njeri, jam vëzhën mirë këkim, jam vëzhën mirë studim, kom mundësia. Imam Shafiut Rahimullah, që Pasi e kalzoj dërsin, e er rrë një nëzonsë dhe i tha, o imam, ti the e kështu po, është një hadith, e qka thushti për këtë hadith? Se kështë një imam shafio e ad të hadith, parë mëna, imam shafio e pranaj, që se ka një këtë hadith, kështë imam shafio? Edhe i tha, imam shafio Rehimullah, nuk e pas në dëgju këtë hadith, e nëzonsë i tha, e të është qka kime bërë, bon, se ti the e kështu që hadithit, E thë, qëka tjetër me bëhë pas me kapë fjallë e shafiut me gjujtë për muri, e me i thonë, ka thonë mirë pejgamberi, qësa i ka me thonë, qëka me thonë tjetër? Qita engjerës mirë të mirët, se kanë gollë, kush i mësën, se kanë gollë atër, bënd të të vafë omerin qabë, radhjallahu anhu, ishte presi muslimanga, i, i përgzumë me gjennet, e një njërin të rafë thonë të, o zëtë, më bëgë garapt e ralë të tu, Më bën nga ata që janë të rralë E kapi, omeri tha Ja e një që përflat Qa kjo dua? Qysh me bën nga arabë të rralë? Tha, omer Allah o thonë kurani, o kalilu min ibadje, shëkur Të rralë janë ata që më falendrujnë mua Të rralë janë Tha, ndoshën nga këta të rralët në konë Qka, tha omeri? Tha, ja, arabë So i njerën të ka mehtë, omeri E so përpora ka në i së tjerë, tha përë Në të lafë e tha këta dhe, se ka problem njëri mirë me dhëmë këmë gabu, më falë një borë, se ka gali këtë punë, nga se aje dhëmë të vërtetën, aje dhëmë të mirën ma shumë se vetë vetërë të të. E kërë njerëri dëshruën në vetë vetër, atëre kërkojnë që e vërteta më usilë dhe dhëtë të të të të. Nësë njerëri kërët dëshruën në vërtetën, e bën që aje më us kshushin te gambart Allah te pasu se te gambart ve njerste mir se kan per lambryshimin se kan per emksimin kur u deshmohet me fakte me argumente jo me interes me persona me fakte me argumente u deshmohet se qendrimi i saktuar ka qen gabim nese ka pas pasoja ose duhet publikesh ne kerkufalie miri mir se ka problem ngase autoriteti i miri te miri lidhet me te vërteten e jo e kundertafta prandaj Këta njërë së mirë, Allah në avovë për e t'yna. Këtu kanë gjengjat tërë të historisht, gjithmonë. Dhe si kur që e që e si kanë fillim, Allahu e kanë da të mirë nga keqja. Êshtë e qartë. Me standarde, me kriteri, me fakte, me argumente. E mirë e dalën nga keqja. Por edhe të mirët, dalën nga tekqin. Me qka dalën? Jo me pamje, jo me reklama, jo me pretendime. Me qëto dalën e to? Dalën. Se besimit e ata e ka këtë rol Se ata e në kështu, si kërëse i cekëm Disa për e këture Ndikimeve të rëndësishme që E mira Le gjurën të këtë miret Allah unë abu për e të mira Dhe në fund për po thama që e ka thën imam Shafio Rahimullah Uhibbu salihine U ales të minhu Unë i dua njërës të mirë Edhe këse nuk jam për të tjene Nga se shpesoj që dëshuria për ta Të ndërmjësën të kalla o që të jam nj Andaj, nëse nuk kemi nga të miret si duhet, Zotë na bëhë këtjuna. E po, nëse kemi të meta, dopsi dhe kemi edhe lëshime, na i dëmë të miret. Na i dëmë qëta njësë. Nëse Allah në që përgjitë e kësa i dashnije, mos në ada Allah nga ta, asë dënjë asë në herat. Zotë i shpëvlefët dhe i ruajt dhe i takim nashëm. O salam ala Muhammad wa ala Ali, o sohme, o salam s'il më të të të të të të të të të t